Eta berrizail nagusiaren tenore azurekin pantzu hirigarai bilan itxa meksikotik. Bilan itxa eta usta sura munduko pilota xabelketetaik, bi hurrezko medaila bakarrik, ipar aldeuntako pilota eta andereak balineana meksikarrak berriz ere oberenak trinketeko eskustan. Zerra instituzio edo zerra antolaketai per eskalerriaren zata, utetzien eta garapen koltsailua kalidira aztertzen, prefetak egin proposamenetarika abiatuz, agertzen ari den tendenzia eskalerriak bere oso ta sunian kudea lezaken egitura bata. Eta kabalka da toberak izan da zer eazter edo zer jorra e Atzo lekornen egin diren tobera horietan Gure mikroekin ibili gira Hangaindi ikusleen uh, iardokipenak eman alitik landa Arrore meri sulle quincaline cliniche. Me mentu koime sortsi grado ku temperatura era kustendu gure temperatura gurenakoita 6 grados en inguruan. Ashki i uski chuva inalanoa queré eta arrachalde hasta penean euri aradu batzutokika i 6% o dire la diote aro ikerleak. Erramezala pilotan, Mexikarrak dira berriz munduko txapeldu nesku uzkar trinketean, aurten ere eurrezko domina edo eurrezko medaila, euskal egiratek hartzen alzela pentsatzen zen, baina netzekoek frugatu nute beti hor direla eta mundialetan asteko horiek direla uberenak. Olatzi duate? iaz zamartin cabello ez dira ez ezaguna kongi ezagutzenugu munduko zapeldunak direlako baina euskalgira bain baino gehiagotan jedirelako ere. Alta aurten pejoola galdetan txo hamilerekin ustegin nuen Euskaldunek irabatzen arazutela. Gehi oraino multzuko partida ededegaren onnotik. Baina ez, aurten ere ez, ez da posible izan. Justu iruzetetan baina Mexikak nausitu dira Mexiko lehenzeta hamabosta amahiru, Euskaldunek epiagena irabazi eta hiuga genean ikusmen handienean hamak zortzi galdu bostetero ja zutelarik egan gabe doa belliola galde minduaz dela tinkezelako bi tantotan angolitzen da oh oso sailaga ni eta zu sentapartidoa eskuan ginuen eta zerrietatu den ustauta irugarrenan sochtan amandaila ginur eta ezin dugula partida hori bukatu hala bestek bestek tantot Eta gu beti gibilean Oso zailada ala zerbait gaita orain Egun e, ginuen ala parada konfirmatzea Be ongi preparatu ginera, Baina... E, Baina behar dira mexikarrak ere e, txalotu Gaitzeko partida indute Bakigu nora diokatzen duten Beti aintzinka, beti e, ritmo handia ekin Eta bukatzean e, behar dira txalotu Guk e, inahela indu Hala... Egun e, galtzen dugu Agian, uh, eldunen orteetan, uh, guk dugu idabaziko. Agariko diren orteetan, bereziki berezkoek parte hartzen alko dutelako. Buruz buruka ere, Jamar Klamurek ezin izan du hurri askuratu. Mila frangarrak, galdu du lokileoren kontra. Amabos sortzi, amabos tamairu, ongi borokatuz, baina anit sufrituz bereziki fisikoki. Jamar Klamurek. Jai hiu hon pasaj hola, hua... Uh oza hemen du mal a rester debu a reprendre la respiración Pozaia <tutututut> kasik xutik egon ezinuen atxik hartu eta bote horiek ere amaretaik zazpial diztaula rapatzenoan ondotik dominatua nintzen Eee... Se dan zo tres partuk jai uh... Troa pelot onmilieu, la... Uh... Nahin nuen ziatzago izan esker eta gainera amairu berdin hortan hiru pilota eder izan ditut baliatu gabekoak, eta hori pena da. Hori da atsekitan dudana gainera, baliatu gabeko hiru pilota eder horiek. Troa bel pelot, eta jo finipa. Tulemon me dik, jepa de meritek, tulemon me fier de moa. Et... Denek erraiten didate, nitaz jarro direla, baina ni ez nahi zago. Ezin duteran ondoan, pasen naizenik baina ala ere dut. <truhese> Me eba, jere je ptire grekoa. Doluak bai, mentura zezelakoan izbea girugaren zetaren bortzatzeko. Beti ere, dena manduramurrek eta ala ere, oberenak du Mexikon goresmenak lokilori. Eta erramezala, urrezko medaila bakarrak, kasarean eta anderek balin jokoan egin dituzte, gehiago jakinen dugu eta oiaxun gehiago ukanen dugu Meksikotik ondoko saioetan, goz berri saioan, biztan dena berri eman aldi untaik landa. Bestalde, ogoita zorzi eskualdun gazte epaituak egunetik goiti, Madrileko Audentzia Nazionalian, bimilata amarrian polizia espanolak, segi, gaztera kondiaren kontra egintzuen txarekada batean, preso eraman zituzten, eta beren kontrako joga guziak, torturen ondorioz ukan zituztena edo eskulatu zituztena, salatzen dute gazte horiek, gizak, bat, do, gizak kate bat antolatu da epaituen sustengu zegun, eta usitegirat deitu gazte batzu, Ez joanen loio lan dira, loio lako saindutik gearen ingurietan geldituak dira beste inbat gazten sustengoarekin. Gudarieguna ospatuko da irailaren ogoita zazpian, urte guziz bezala eta horten goa, endaian eginen da, nagusia gal, ogoita amarrorteko impunitatea lemapian joanden urtean oita amarrorte beteziren, gal erakunde palapara, militarra sortuzenik zenetik, horotarat ogoita amarr biktima eraginez oraindik ere egia estela jakina salatzen dute galek erailen senide eta lagunek irailaren Milaren uh, goita zazpian, behaz, elbuden asteundahian, goizeko amekaketer ditan, da, endaiako beltzenia pilotalekuan itzordua, han izanen dira, uh, besteak beste, galen uh, biktima izanen, senire edo familiako ugari. Euskal Herriko Biarko Instituzioa edo Gobernantzia Perspektibak aztertzen asek dira, haute txen eta garapen kontseiluetan prefetaren proposamen aurkezpenaren ondotik, lehen gogoetan egiteko bilkurak zituzten, joan den hastian, bierakundeetan batzuen asmoak eta besten arrengurak plazaratzen hasiek dira, gogoetaren segida noiz nola iragelen den argitua izan da, jozubidak. Naiz eta gora behera hainitza gertzen diren Frantziako kolektibitateen argamoldaketan Funchesko aldaketa martxanda. Gauza segura da, eskualdeek eta errilkargoek pisu eta podere gehiago okanen dutela demoraberian, berian, erriek eta departamentuek gutiago okan beharlukete, naiz eta dudazo maita gertzen diren azken aste hauetan departamentuen inguruan, ala ere, tendentzia horokora hor da alaketa horoko hortan kokatzen da iparaldeari egina den proposamena. Asteuntan, iraganden autetsien kontseilu eta garapen kontseiluko bilkuretan, erbikatua izan da, luralde kolektibitate baten beaga hemen ipar Eta gobernutik heldu diren proposamen horietan, hortaik hurbilena ditakela kolektibitate bakar bat, izaitia eskualegiaren zat batu akiten eskualde handi hortan, eskualeriko lugaldearen bateratzia eta eskualegia boz bakar eta azkarrago batez entzunaraztea beharrezkoa agertzen da, aldiz dudak ere agertzen dira. Bereziki kolektibitate horren asamladaren osatzeko moldean. Gauzen argitzeko, bat ere galdegina izan da, doela urte gertatu zen bezala, Jean Pierre Macias eta Jean Gordu juristeri. Horiek bi labetez dute barnatuko gaia, egitura egokiena zoinote den jakiteko iritzia ere galdeinen dute bai hautetxieri eta egitura ezberdineri abendu astapenian konklusioak presentatuko dituzte, erril kargoetan eta garapen kontseiluan urtarila arte debatia izanen da egitura hauetan, eta bimila tamabosteko otzailuan haute kontseiluak ditu azkenean bere proposamenak eginen Charikotapeko iru haute txiek berriki demisionatu dute. Charikotapea inarrosi zuen, bilta garbiren xedeak, aldekoen eta kontrakoen artean, kontrako, kontrako tervertel karteare sortu zen. Eriko asken auteskundeetan ondartegiaren kontrakoak ziren ilabazle atera. Bainan, agurila ondarian, hausapesaren serrendako iru haute txiek demisionea orkestu zuten, hasteuntan xe eki espekatoko dute Beren erabakia, bainan dakiguna da, ekainaz gerostik, bilta garbi dosieraz ez adortasunak bazituztela hauza pesarekin. Jakin ere, xarriko tapeko ondarkintegiak lehen kamionak errezibituko ditola egun. Miarritzeko plazaberri pilota lekuko oztatuaren kude antzaz, ezta badabat bada iriareken, oztatua etxia da haste batuntan, zolas batzu bada hiltza eta miarritzeko ausapesak argitasun batzu ekarri izan ditu, berna Joan Joanden larun batean Masters Pro pilota lehiaketako finalaren ondotik, miarritzeko plazaberriko ostatia zerratu dute, Biahistakak pilota bat asunak du plazabehi eta hitzarmen bat badu hiriarekin hau baita jabe. Biahistakak gero nahi badu nohbeiti usten aldu oztatu jate txea, eta hortako ez da behartua dehi publiko baten egiterat. Hori da gehtatu biahistakak elkarte bati eman du. Bainan, hiria ez da abisatua izan, Michel Benak miarritzeko hausapesak argi izan nahi du, biarristarrakek hiria jakinean ezari behar zuela, hiriak pilota batasunari idatzi dio galdeiteko zer diren beresedeak ostatuarentzat eta ondotik hiriak bere bena emaiteko. Hori gabe, biarristarrakek ez du zerbitzu hori Beste norbeiten esku ustena ala. Eta horiekola, memento ko, plazabe rikonstratua etxia da berazza. Mila bostion presuna inguruk bete dute Lekorneko plaza emezorzi urtez goaitatu ziren kabalkada toberen soiteko atzo erriaren bazterak inarrosi dituen gai frangoa aipatu ziren toberetan EHZ Eta Eskoalikaz Ozenian Festivala Besta Gelatikiegea, Besta Berri Eta EHZ Eta eh, Bertantzirela Ikastola egiteko aukerarik estela emanaldi polgita eta landua eskaini dute publikoari lekundak haikuna, hemen ikusle batzuen iritziak. Bai gustukoa dantzak bizki politak ziren, dantzari honak bat ba, ozteleko euh, hornean, eta antzerki ere bizki ontzoa zen. Piku soberatxe manditut maak erren kontra, baina euh, somaiturten morian agean jerdetiko dugu, behaz, hini zinkietatzen guetzat. zen eta angi zen antzerkia, zen, eta... Ni mai te tudo tanasa sutela aprocheman gente gusiak ora la urte ates ola repeticionak eta aitia aste gusis bizikideeran eta ustez bizikideeran ba kebalkauntan gehienik dantzak gustuko koentu ez ta dantzari nombrei isigarri hori gustia plaza honen geinean hoi ba anar biziki luze joan dira historia dantzak herriko Jende handanaba da, ateatzena dantzarat, tori gozo gauza polita da, enoztez. Ala beraz, toberak kabalkadak lekornen eta batzuk zioten agrian piskabat luce, baina erritmo biziarekin hilaganda eman aldia eta la begira, ez erriko dira orai gaztiak erriko zoin do historiak inspirazioa piztoko dieten xekatuz dena. Giroletan behoren balentria prode bimailan atzo atxaldian, haizena ositu dira tarbeko taldeari agilegan, behoita amabi eta amarr, garaipen uniesker, beho taldeak, leku andana abatira bazitutu sailka perolko eta bos gerrenda horai, amairu pundu, urdekin, Futbolian atik berri on uh, guti, berri on bakarra izan zen Eibarrek Espainiak oligaren kondua eltsen ira azizuela 0-2, benen beste bi euskaltalek etxean galdu dute aranola atletikek uh, Bilbon uh, Granadaren kontra bat eta Donostiako herrealak, uh, beaz Donostian, anuetan bat eta bi galdu Almeriaren Kontra. Eta pilotara dingaitan berriz, bihitz ordu eta lekornera, tene funtsian berriz, lekorneko lehiaketaren finala. Ratsaldeuntan jokatzen baita, seketer ditan, intxauspe ariz mendi Lamberduik azuren kontra. Eta garaten ean, hori iztarianko pako azken finala, zorsi gerren abostontan. Suerte gerrai eta ozarrean moz ondartzeta, subiaten kontra. Eta bururatzeko giro piskabat. Gero Unan, hola egizibituak izan dira, natzua txaldian, ama guadalupekoa treineruko onda rabierrak, zazpi bandera irabazirik, onda rabierrek ere mantzun dute atzo, San Miguel Liga Estropadetan, beren historioko bigarrena, gisauntan onda rabia berdez jauntzida bere xapeldunen ospatzeko. Bigarrena bururatu du horiok eta irugarren kaiku.